Var hälsade alla lyssnare till en sändning från Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Detta program kommer att sändas vid tre tillfällen. 23 februari mellan 14.00 till 15.00 på lördag. Och söndagen den 24 februari 09.00 till 10.00. Och torsdagen den 28 februari. 20 och 30 till 21 och 30 är sändningstiderna. Vi ska väl säga det, Johan. Och ansvarig utgivare som alltid har någon bosrum. Just säga. det, det ska sägas. Men Johan, vi ska väl säga det att vi spelar in det här programmet på torsdagen. Den 21. Just så det. Att, skulle det hända någonting sensationellt i morgon fredag. Så kan vi tyvärr inte få med detta. Men, ni får hålla till godo med... Det som kommer och eh, vi börjar väl tycker jag Johan med trängselskatterna Du kan väl säga lite allmänt först om partiets åsikter Och sen kan jag komma in på vad då Dagens Nyheter framförallt och Svenska Dagbladet har sagt i den här frågan Och även titta lite på vad Kristina Axén och och Mikael Söderlund och flera har för åsikter precis. Man kan säga att vi inte har haft sådär väldigt djup, djupa åsikter om just trängselskatter än så länge. att Det jobbas ju med ett lokalt Stockholmsprogram för tillfället så att man kanske inte ska föregripa deras arbete allt för långt. Men hittills så har vi ändå omnämnt trängselskatterna en hel del och vi har ju haft en ganska kritisk inställning att det är omständigt, byråkratiskt, kostsamt och ställer till en hel del för vanligt folk som måste åka mycket ut och in i staden. Men sen får man i och för sig inte bortse från det faktum att det kan ju också vara så att trängselskatt fördelar trafiken på ett lite jämnare sätt över dygnet och... Det kan ju också vara till en fördel för miljön ifall somliga helt enkelt avstår från att ta, in, ta bilen in till stan. Men vi får se var vi landar någonstans rent konkret men oaktat vad vi kommer komma fram till i vårt lokala program så kan det ändå vara intressant att diskutera saken och belysa dem från olika synvinklar. Kristina Axenolin säger då att trängselskatten är ett misslyckande. Än så länge går skatten som du betalar till driftskostnader istället för utlovade vägsatsningar, säger hon. Och det är ett misslyckande att ha ett system som kostar så mycket men inte ger mer pengar. Och istället för en planerad vinst på en miljard kronor per år kommer det alltså en kalkyl som dagens nyheter gjort att dröja ungefär tre år innan det blir några pengar. Och anledningen är att intäkterna än så länge går till att betala av vad, för vad det kostar att införa systemet till 2006 års försök. Dessutom är driftskostnaderna högre än vad som planerades. Och detta innebär att vägsatsningar som förbifart Stockholm som ska leda förbi passerande trafik bort från innerstaden kan bli lidande. Men infrastrukturminister... Eh, Åsa Torstensson, Centerpartiet. Hon eh, håller inte riktigt med om den här kritiken. Enligt henne kommer trängselskatten ge ett överskott redan om ett år. Och även Mikael Söderlund är inne på den linjen. Han säger så här då att eh, trängselskatten kommer att ge staden ett plus på en halv miljard kronor 2009. Uh, nu är det här lite osäkert för att enligt Ongins Nyheters uppgifter så ska det bli först bli ett överskott 2011. Men uh, för att återgå då till infrastrukturminister Åsa Torsten så säger hon att det var dyrt att införa systemet. Men det tror jag att stockholmarna förstår. Hon håller dock med om att driftskostnaderna är alldeles för höga. Men nu kommer det att införas betalning med autogiro. Det kommer att få ned... Dessa driftskostnader får vi se hur det blir med den saken. Ja, du kan ju kommentera det. Ja, att med, ja, vi, vi har kunnat läsa just det här att uh, beroende på vilket betalningssätt man gör så går olika mängder pengar till uh, olika entreprenörer som har haft hand om just det här med att uh, hantera inbetalningar av trängselsskatten. Uh, och uh, i flera avseenden så verkar det som att... Uh, det är där, dit pengarna går så att säga. Vi betalar alltså inte för bättre vägar utan uh, det hamnar uh, i uh, den här byråkratin som man har byggt upp uh, helt enkelt istället. Och uh, det är ju uh, inte riktigt uh, poängen. Det är ju någonting som förhoppningsvis går att uh, förändra. Om det uh, nödvändigtvis måste vara vägtullar så vore det ju mer intelligent att man försöker... Uh, minimera kostnaderna för de här tjänsterna. Just det. Och det har man ju uppenbarligen inte lyckats så vidare vart bra med. Vi kan väl titta då på vad Dagens Nyheters Peter Volodarsky säger. Det var ju igår onsdagen den 20 februari som Dagens Nyheter kom en del Det uppgifter vad gäller den finansiella frågan när det gäller detta med trängselskattssystemet. Och han säger så här då. Att trängselskatten i Stockholm har blivit en dyr administrativ historia. Kostnaderna under försöksåret blev 1,8 miljarder kronor. Dubbelt så mycket som beräknat och klart mer än de årliga finansiella intäkterna. Kan man av detta dra slutsatsen att projektet är en förlustaffär? För att kunna göra en rättvis bedömning av biltullarna- måste hänsyn tas till samtliga intäkter och kostnader som systemet ger upphov till. Det räcker inte att räkna pengarna som går ut och in i den offentliga kassan. Det krävs också att man beaktar hur samhället i stort påverkas. Ett viktigt skäl till att de flesta ekonomer har en positiv syn på trängselavgifter är att det skapar tidsvinster i trafiken, minskar antalet olyckor och bidrar till en bättre miljö. Detta har ett betydande ekonomiskt värde som måste ingå i bedömningen. SICA, statens institut för kommunikationsanalys, har i en granskat om trängselskatten i Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam. Knappast oväntat landar SICA i slutsatsen att systemet är försvarbart, i synnerhet nu när investeringarna i betalstationer, dataprogram och trafikskyltar redan är gjorda myndigheten varnar emellertid för höga systemkostnader. Många ekonomer tycks ha underskattat drifts- och administrationsnotan. Och detta är erfarenheten från London och deans en liknande bild av situationen i Stockholm. Sika påminner också om att det finns fler styrmedel som kan begränsa trafiken på ett effektivt sätt. En skärpt parkeringspolitik kan ge vinster utan att kräva någon stor byråkratisk apparat. Samma sak gäller prissättningen i kollektivtrafiken som skulle kunna anpassas mer efter resenärernas efterfrågan. Men detta förtar inte trängselskattens förtjänster som är betydande. Att sätta ett pris på det begränsade gatutrymmet är en betydligt mer träffsäker miljöåtgärd än att exempelvis höja bensinskatten. Innan du får kommentera detta Johan så kan man väl säga då att i norska Bergen så går det här trängselskattesystemet med vinst? Ja, det är en väldigt balanserad analys han gör och han sätter väl fingret på en väldigt väsentlig sak att det här handlar ju om att titta på en total effekt på samhälle och miljö av den här typen av åtgärder man måste ju titta på ifall exempelvis halten koloxid går ner i innerstan och så vidare och att det blir en hälsosammare miljö att röra sig i det är ju liksom en realitet som är ganska svår mätt i kronor och ören. det är en fråga om livskvalitet helt enkelt men inte desto mindre så är ju någonting som hör ihop med en samhällsekonomisk analys så att Uh, vi ska väl inte fälla någon dom uh, än så länge men uh, något som är lite intressant är ju hur uh, Svenska Dagbladet kommenterade saken i dag. Det är en uppenbar skadeglädje att uh, titta vilket värdelöst system och tänka vad det kostar pengar och... Uh, Eh, från Svenska Dagbladets ledarredaktion så har man ju eh, väldigt uppenbart ett väldigt enakt ekonomistiskt perspektiv på saken Man pratar bara och ingenting annat Det är väl lika bra att jag läser upp eh, ledaren Vi får se om jag läser upp allting här, den är ganska lång men jag tycker det är intressant det här Det finns väl både bra och negativt tänkande tycker jag i den här ledaren trots allt eh, Den heter då till och med skatten går med förlust då kan vi läsa följande. Miljöpartiet gillar inte bilar. Socialdemokraterna gillar makten. Ingen av dem gillar storstaden Stockholm. Det var så följetongen om biltullarna i Stockholm började och den bara fortsätter. Trängselskatten har blivit ett ekonomiskt fiasco, konstateras i Dagens Nyheter 2012. Till skillnad från på andra håll är det i Stockholm en skatt som går med förlust. Driften, konsulthetheten och byråkratin är förklaringen. Kort sagt, Stockholms biltullar är inte världsbäst utan världens dyraste. Till och med 2006 plöjdes det ned 2,5 miljarder kronor medan intäkterna stannade vid 724 miljoner kronor. Först 2011 finns förhoppningar om att bilskatten ska generera vinst till dess står rikets skattebetalare för förlusten. Överskottet beräknas då bli 2 miljoner kronor och det lär aldrig räcka till en stor satsning på Stockholms-trafiken som utlovats av biltullskramarna. Ja, om inte skatten höjs dramatiskt. Projektet var ogenomtänkt och skötsattes för snabbt, säger finanskommunalrådet Kristina Axén Olin i en kritisk kommentar. Stadshusalliansens dilemma är förstås att det är ännu sämre ekonomi att ersätta det med ett nytt. Biltullsföljetongen inleddes med besked om att det inte skulle bli en ny skatt som Miljöpartiet är på för att införa. Det löftet gav Socialdemokraterna i Stockholm inför valet 2002. Det höll bara över valdagen. För att få med Miljöpartiet som informellt regeringsunderlag bestämde Göran Persson att biltullarna skulle införas efter beslut i riksdagen. Och då började Socialdemokraterna i Stockholm omedelbart att älska biltullar. Den borgerliga oppositionen i Stockholm sa då nej och ändrade inte heller ståndpunkt efter det kortvariga trängselsskatteförsöket 2006. Försöket uppfattades som en framgång när trafiken minskade och opinionsvinden vände till förmån för den skatten. Ja eller nej? Den för alla mest bekväma lösningen blev att låta biltullarna gå till en lokal folkomröstning. En annan fråga var vilka som skulle få rösta. Alla berörda i kranskommunerna eller bara stockholmarna. Ju fler som skulle få rösta desto större sannolikhet för att resultatet skulle bli tummen ned. Många kommuner röstade men det var bara Stockholmarnas ja som man brydde sig om. Vi fick ett permanent ekonomiskt fiasko. Ingen som har suttit i Stockholms bilkör behöver tveka om att trafiken har problem med framkomligheten. Men är det bilarna som är problemet eller den bristande framkomligheten? Trängselskatten pekar ut trafiken som trafikinfarktens sjukdomsorsak och ska det sägas, trafiken har minskat. Samtidigt är så kallade miljöbilar befriade från skatten trots att deras närvaro inte minskar trängsen. Man har alltså kopplat på ett nytt mål som går på tvärs mot det ursprungliga. Att det bara gäller en del miljöbilar understryker hur rörigt allt är. Alternativet är fortfarande att bygga vägar som kan vara avgiftsfinansierade så att köer kan undvikas. Tänk om biltullsmiljarderna istället för att kastas i sjön hade gått till vägutbyggnad. Det är uteblivna investeringar i vägar som framkallar svordomarna i köerna. Men det borde uttalas med adress till socialdemokraterna som hellre satsas på järnvägar i glesbygd än på vägar i Sveriges nav. Till och med nu, när den borgerliga Stadshusalliansen får trafiksatsningar på spåret, vägrar Karin Gentin att ställa sig bakom dem. Ja, det här var ju betydligt mer negativt än Bolodarskis syn på detta med trängselskatten. Men nu får vi kommentera det här Johan. Ja, nej men det är, som jag sa att det är ett väldigt ekonomistiskt perspektiv som de anlägger och det är lite raljerande också när det här med miljöbilar och så vidare. att Man verkar liksom missa det här hela miljöperspektivet egentligen. Mm. Okej, okay. ska vi köra en låt som handlar om Stockholm, det blir mycket om Stockholms trafiken här och eh, då kör vi Stockholm blir Stockholm med Sara Leander. Varsågoda. Ni lyssnar till Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz och låter ni nyss höra var Stockholm blir Stockholm med Sara Leander. Ja, vi nämnde förut det moderata stadsbyggnads- och trafikborgarrådet i Stockholm. Eh, vår vän Mikael Söderlund Och eh, han har ju då sagt att man ska förtäta staden allt mer Det verkar vara hans mål de närmaste två och ett halvt åren Och eh, vad har Sverigedemokraterna för åsikter i den här frågan? Ska vi förtäta staden eller... Återigen så ska vi inte föregripa vår programgruppsarbete när det gäller kommunpolitiska programmet för Stockholms stad. Men jag kan inte tänka mig att man kommer att komma fram till någonting annat än att det är faktiskt ganska trevligt att det finns en del gröna inslag i innerstaden och att man kan... Alltid ha förhållandevis nära för att kunna ta en promenad på Djurgården eller äh, någonting annat. Äh, det, det är liksom inte den här äh, totala betongkänslan som man kan få i riktigt stora storstäder ute i äh, Europa. Äh, där det kan vara väldigt grått och trist. Utan Stockholm är ju trots allt en, en förhållandevis... Äh, Eh, välbalanserad stad kan man säga, eller stadskärna att eh, det finns lite av varje om man kan eh, jag tycker nog att just eh, avsaknaden av den här förtätningen är ganska trivsam faktiskt. Jag håller med Ja Johan, nu ska vi prata SD ett bra tag här. Du har en bok alldeles framför dig här. Just det här och eh, det här är första gången jag håller i den och jag ser att den heter 20 röster om 20 år Sverigedemokraterna 1988 till 2008 och eh, Johan, vad är det här för någonting? Ja, det, det är ju en lite dubbeltydig titel till att börja med det menas ju alltså att det är 20 röster som handlar då om de 20 år som gått uh, man skulle nästan kunna tänka sig att det handlar om de 20 röster som kommer höras först om 20 år men, uh, så är det alltså inte uh, det är då 20 personer som är eller har varit väldigt inblandade i Sverigedemokraterna under de senaste åren, eller egentligen under en rätt stor del av partiets historia faktiskt. Även om den stora andelen kommer in någonstans runt, ja, mellan 95 och 2000 kan man väl säga. Men det är alltså de 20 det är Jimmy Åkesson, Sten Andersson, Runa Filter, Gabriella Johansson, Lars Isovara, Mikael Jansson, Mattias Karlsson, Joakim Larsson, Jensle Andersson, Johan Lindheim, alltså, Margareta Sandstedt, Roger Hedlund, Jonas Gallin, Anna Hagvall, Björn Söder Anders Westergren, Tony Wiklander Jan Mild och Tommy Funnebo. kan eh, Jonsson har också ett kapitel för den eh, här Och eh, det här är ju då eh, personliga reflektioner eh, av eh, alla dessa personer. Eh, och eh, det gör ju att det är lite svårt egentligen att göra något vettigt referat, men vissa texter kanske har ett lite större allmänt intresse än andra. Eh, inte minst så är väl partiledare så eh, kapitel eh, läsvart eh, för den som är intresserad om eh, hur partiet har sett ut och vart partiet är på väg och eh, lite sånt som också, det är en personlig beskrivning av eh, hur Åkesson kommer in i partiet som eh, väldigt eh, ung tonårsgrabb och eh, hur han blir inspirerad av Janssons förändringsprocess av partiet och hur han träffar sina blivande kamrater som med tidens lopp får en allt starkare ställning först i ungdomsförbundet och sen i moderpartiets partistyrelse och hur man sen kommer att i princip... Utgöra den styrande, den styrande gruppen i partiet helt enkelt. Uh, och uh, uh, det är väl inte någonting som jag uppfattar som sådär kolossalt uh, överraskande. Det som uh, uh, är väldigt lite intressant är Åkessons funderingar kring hur det kom sig att uh, han gick med i ett parti som han inte var riktigt nöjd med och uh, varför han var kvar där uh, under... Åtminstone en period när han inte riktigt tyckte att äh, åsikter och inriktning stämde. Men, äh, han var inriktad på att partiet skulle förändras och äh, blev äh, inspirerad av Jansson helt enkelt. Och äh, på den vägen blev det. Äh, något som är lite intressant är att äh, nästeskribent Sten Andersson äh, skriver om att äh, Hans väg in i partiet var ju lite från ett annat håll. Han kom in i partiet från sin riksdagsplats för Moderaterna. Och han berättar om sitt möte med Mikael Jansson och också gör lite personliga reflektioner om hur partiet har utvecklats. Han ser också att... Sen 2002 att uh, partiet har uh, gjort många kliv framåt i flera avseenden och uh, han verkar inte alls ha varit riktigt inställd på att vi skulle komma in i riksdagen nu 2006. Han menar till och med på att det var nästan lite tur uh, i och med att uh, uh, organisationen som sådan är så pass uh, uh, liten så att skulle de... Uh, 50 eh, viktigaste personerna i partiet har tagit plats i riksdagen så skulle det ha blivit betydligt eh, mycket tunnare med folk i både kommuner och landsting runt om i landet. Och att eh, Man får ett intryck av att Sten menar att vi har vuxit ungefär så optimalt som eh, organisationen mäktade med. och eh, Samma spår är faktiskt Åkesson inne på lite grann också. Eh, nästa person, Runar filper eh, berättar om eh, hur eh, han kom in i partiet och att eh, han har ju en bakgrund som eh, är lite grann av värsten eh, kan man väl säga. Eh, han som ung var väl ganska så belastad av uh, missbruk och hamnade i kriminella kretsar och lite sånt Men uh, Sedan så växte han till sig skaffade uh, familj och uh, riktigt jobb och uh, efter ett antal år så uh, hittade han SD och uh, väldigt mycket stämde bra uh, med hans egna uppfattningar. Uh, något som är uh, ett uh, intressant citat där det är ju att han säger så här han har, det är mot slutet av hans text han har funderat lite grann över hur man ska hantera det faktum att det nu börjar komma in mer och mer karrierister i partiet det gör ju det i partier som växer och hur man skapar en balans som valberedare han sitter ju i partiets riksvalberedning mellan de olika bakgrunder som folkan har men han summerar det hela ändå så här att men, jag citerar, men hur som helst i slutändan är det ändå bara en sak som har betydelse att vi företräder våra egna stamfränder med en politik som främjar den svenska nationen att återskapa ett Sverige där vårt gemensamma kulturar ger oss tillbaks den känslan av tillhörighet som många förlorat och att folk därigenom återigen ska känna igen sig i sitt fädernas land Sverige. Slutsitat. Det tycker jag var ganska så bra sammanfattat i några korta meningar. Gabriella Johansson är en... Uh, aktivist som uh, har uh, suttit i olika styrelser och uh, involverat kyrkomötet so, och uh, kom med i partiet uh, runt 2000 uh, och uh, väldigt mycket av hennes text handlar om att uh, hur hon kom in i partiet och vilka personer hon träffade och hur man jobbade med Kuriden när gänget i syd hade tagit över den. Och inte minst hur bra det har gått helt enkelt att i vart fall i Sydsverige så har ju arbetsinsatsen belönats med rikliga framgångar i val. Och det är fler också som har möjlighet att kunna jobba heltid med partiet. Vilket i sin tur genererar ytterligare framgångar, är det säkert. Och sen så är hon ju också gift med Mattias Karlsson. Som ju sitter i partiets riksstyrelse också. Att de har ju varit väldigt aktiva, båda två, i både Ungdomsförbundet och Moderpartiet. Ja, nu så är det dags för lite musik igen, tror jag. Jaha, du vill bryta där. Vi fortsätter efter musiken då med ännu mera ur den här boken. Den ser faktiskt väldigt intressant ut. Det är flera trevliga bilder också, kan jag se. så det är en ordentlig bildkavalkade i slutet av boken. Mm. Ja, då tar vi på Rammel, Johanssons boge boge Varsågoda! Ni lyssnar fortfarande till Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Och eh, stycket ni hörde var Johanssons boogie boogie vals med Pavel Rammel som tyvärr gick ifrån oss förra året. Men en som inte har gått ifrån oss det är Johan som jag fortfarande... Jag som fortfarande med boken i nävena men vi ska säga en liten blänkare här om att Radio SD håller på att försöka att bli ekonomiskt självständigt och till den andan så har vi en insamlingskampanj för att vi ska försöka frilägga resurser till annat så att den som är intresserad av att stödja radion kan göra det genom att sätta in en peng på Stockholms och styr och som är 467 37 16-9. Vi kommer nämna det igen i slutet av programmet också. Nåväl, vi går tillbaka till den här jubileumsboken. Och det handlar alltså om 20 personer i och utanför partiet som har fått komma med lite personliga minnen och reflektioner. Det är lite annorlunda upplägg egentligen det här och inte minst det faktum att uh, han som är redaktör för boken, uh, Jensli Andersson, har bjudit in även några av partiets kritiker. Även uh, Anna-Lena Lodenius har faktiskt inbjuden att uh, kritisera uh, i vår egen bok. Ja, något som har förbryllat många det är ju hur... Den här existensen Tommy Funebo kunde få medverka. Vad har du för kommentarer till dessa undringar? Ja, jag kan väl säga att jag är en ganska så konfunderad själv också. Men äh, äh, om nu syftet är att folk som har äh, varit aktiva i partiet äh, ska komma med någonting så får man ju ändå ge Funeboden. Äh, det erkännandet att han faktiskt gjorde en hel del bra saker också även om han lämnade oss i form av partisabotör. Uh, inte minst kyrkovalet uh, 2001 var ju ett av hans glansnummer. Uh, men uh, nåväl, uh, vi går vidare i uh, ordningen här. då Vi har ett kapitel med Lars i så vara som uh, Uh, har vårt nord ordförande i vårt nordligaste distrikt här uh, och uh, det handlar väldigt mycket om aktivism uh, och han berättar om hur uh, Runa Filper och uh, Janne Mild åkte upp på sin turné bland annat och hur han kom i kontakt med folk och hur man har startat upp uppe i norr att, uh, att det har rullat på väldigt bra förr uh, våra norrlänningar helt enkelt. Part förre partiledaren Mikael Janssons kapitel är nog det mest omfattande faktiskt i boken och man får reda på en hel del, inte minst från valturnéer och olika incidenter som hände och lite anekdoter och. Uh, det, det är från en ganska stor uh, tidrum, det är från uh, det att han kom in i partiet i, i mitten på uh, 90-talet och uh, uh, eller i början då kan man säga 93 tror jag det var han kom med uh, och uh, blev partiledare 95 och uh, hur uh, uh, Ja, han har sett på saker och ting. En liten kul detalj, det är ju nu när Jansson kom in i kommunfullmäktige i Göteborg. Det är ju ett kännligen viktigt mandat på SDs geografi. Och de har betett sig lite konstigt där de andra partierna har när de angripit Sverigedemokraterna förklarat att Göteborg inte är någon svensk stad och Moderaternas gruppledare sa i en debatt för säkerhets skull citat, Göteborg är absolut ingen svensk stad och då menar jag Jansson att med ens insåg jag här att vi hade en given paroll, Göteborg är en svensk stad slutsitat det är ju faktiskt lite anmärkningsvärt hur man kan passa till det för sig i argumentationen på motståndarkanten en annan liten rolig sak som man får reda på det är hur det gick till vid de olika jubileon som vi har haft tidigare för att det var ju ganska så fästligt både när partiet fyllde 10 och när partiet fyllde 15 år. Och inte minst så nämner han Tobias Castells framställning med en ja, pergamentsrulle som hade gammal biblisk svenska och var en bitande ironi över samtidens dårskap och hur vi blev omkring ballade uppe på slottet i Vastena och fick träffa Gustav Vasa han var arg och undrade är ni danskar och en av medlemmarna svarade nej vi demokraterna och detta gjorde Gustav Vasa mycket lugnare. Så långt Mikael Jansson. Det är mycket man skulle kunna säga om ett sånt här tjockt kapitel. Det är nästan som en egen liten småskrift eller bok. Men sen har vi Mattias Karlsson. Som vi nämnde nyss. Han har... En hel del reflektioner om partiets tidiga år. Han skriver till exempel så här att Den bild jag fått genom att samtala med partiveteraner och genom att studera partiets äldre publikationer och sparade pressklipp från dessa år är dock att partiet generellt var mindre radikalt, ett något mildare motstånd och i högre utsträckning attraherade vanliga människor. Citat vanliga då under åren 1988-91 än vad som skulle bli fallet under perioden 1991-1994. Min personliga teori angående orsakerna till att partiet radikaliserades under 1990-talets första hälft är att de flesta mer nyanserade invandringskritikerna sökte sig till det framgångsrika nydemokrati och att de unga radikala elementen därmed kom att få ett oproportionellt stort inflytande i Sverigedemokraterna. Slutsitat um, Vad säger du P? Kan det vara en riktig analys? Du och jag var ju med den här perioden eh, 88-89 någonstans eh, Och eh, I viss mål stämmer väl detta eh, Att det kom ju in lite För radikala element kanske där Runt 91-92 Men då hade väl du och jag i stort sett Gått ifrån rörelsen lite grann. Vi var lite jo. avvaktande om man säger så. Vi hamnade inte in i nydemokrati. Nej, det gjorde äh, vi inte. Äh, vi var ju ändå distanserade. Från vi röstade på SD hela tiden. Precis. Äh, Nåväl. Äh, men äh, som sagt, äh, Mattias Karlsson säga har ju jämt i Jimmie Åkesson och skrivit en hel del av de senaste programtexten och han är ju medförfattare till Partiets principprogram också som var ett väldigt väl förankrat och välskrivet dokument. Sen har vi Jocke Larsson i Uppsala och han berättar lite om hur det kom sig att han lämnade Centerpartiet. Han var dels sur på att Uh, Olof Johansson inte späckte regeringen om det blev en Öresundsbro, vilket det blev. Uh, och uh, sen det som verkar ha blivit droppen för här Det var att uh, man mot många medlemmars vilja antog en EU-värmlig linje. Uh, och uh, uh, då uh, började han helt enkelt leta efter någonting annat och uh, hittade Sverigedemokraterna. Uh, och så har vi Gänsle Andersson. Det är väldigt mycket personliga reflektioner vilka personer i Skåne som han träffade och så. Att det, man får en ganska tydlig bild av vilka som känner vilka i den här boken, inte minst. Sen så kommer vi in på det måste vara Margaret. Samstöt. Från jämn Ja, precis. Jag såg en bild av dig där också. Ja, just det. Jo, hoppar. Mitt... Du hoppar över dig själv, eller Ja, <laughs> jo, jag, jag har ju. Ja, det, det är lite svårt att recensera sig själv, kanske. Men. Äh, äh, tyngdpunkten på mitt kapitel ligger väl på de senaste tio åren. Det är ju då som jag har varit mest aktiv Du kom väl tillbaka någonstans 97. Ja, precis. precis. Eh, sen så har vi eh, Margareta Sandstedt. Hon sitter ju i riksdyr som hon har bara varit med i tre år egentligen. Men har eh, gjort en väldigt snabb karriär. Och där är det också väldigt mycket personlig reflektion över hur det kom sig att hon engagerade sig hur hon äh, ogillade svensk fientligheten på jobbet. och så. Jag Tar som ett exempel någon äh, arbetskamrat som sitter i fikarummet och konstaterar att äh, det är någon äh, utländsk äh, äh, kvinnlig buschaufför i Slöja äh, som är väldigt duktig på att köra buss och så får hon höra av den här arbetskamraten att hon är alldeles säkert mycket bättre än svenskar på att köra buss. Och det är ju lite grann det här småt infantila förhärligandet då av folk som kommer utifrån att man skulle vara väldigt mycket naturligare, duktigare, varmare mer berikande och allting sånt Fan än svenskar fanatisk xenofili helt enkelt ja precis och det är någonting som hon ju började tröttna på ganska rejält efter ett tag och sökte sig efter någonting och hittade hittades det då. hon tröttnade på nationalmasokismen precis Jonas Skalin är en ny gammal person kan man säga han har tidigare varit med i han började sin bana i SSU faktiskt uh, blev lite invandringskritisk och uh, blev mer och mer uh, besvärlig uh, lokalt uh, var med ett tag i Moderaterna och uh, ja det, det var en rätt lång han hade den när det gällde SD men uh, nu har han ju engagerat sig mer och mer Eh, och eh, så har vi eh, ja. ja jag tänkte bara att vi kan ta en person till här som du berättade om och sen kan vi ta en låt eh, så ta en jo, person ja, till och berätta om ja, så. Mm. Eh, vi kan ta och slå till med eh, en annan kvinna som är intressant, det är ju partiets andrevis eh, Anna Hagvall eh, som ju själv var invandrare från Ungern och hon beskriver framförallt hur hon kom till Sverige men också hur hon kom till SD så att säga. Hon säger så här. Den utlösande motivationen för mitt intresse och närmande till Sverigedemokraterna var min rättvise känsla. Jag måste försvara den som är oskyldigt anklagad och orättvist behandlad. När jag sedan träffade medlemmarna personligen för första gången på ett distriktsårsmöte insåg jag att all politisk propaganda om dem var fel och att min rätta plats var här. Jag hade dessförinnan jobbat inom Moderaterna i Täby så lite erfarenhet hade jag av politiskt arbete. Eh, något som är lite intressant är att hon eh, har ju som invandrare känt många andra invandrare och eh, hon berättar ju då om... Eh, hur hon har träffat på många som har missbrukat vårt asylsystem ganska så ordentligt. Hon säger så här Det mest avskyvärda var ändå det förakt det hade mot svenskarna. I stort sett var ingenting bra här, men allt i deras hemländer minns han. Och ja, ja det är ju kanske inte någonting som är nytt för de flesta av våra lyssnare, men Ändå så är det ju rätt intressant att äh, få äh, redogörelser från folk som äh, har varit med personligen i den här svängen. Ja, vi ska kanske ta lite musik på Ja, sätt. först en fråga. Det är ja. säkert flera medlemmar och sympatisörer som inte ser av den här boken. Alla var ju inte på 20-årsfesten. Och äh, hur får man tag i den här boken helt enkelt? Hur beställer man? Äh, man kan skicka efter den äh, från... Äh, äh, våran Stockholmstelefon till exempel på eh, 08 22 44 77 mm. eh, och eh, pengarna kan man ju då lämpligen sätta in på Stockholmsförsäkringets postirum och eh, det postirum var som jag tidigare nämnde eh, 467 37 16 9 och medan jag ändå äh, har äh, post äh, färskt i minne hos er kära lyssnare så ska jag också påpeka det att äh, de som vill ge bidrag till radion, glöm inte att skriva på talongen att det är bidrag till radion. Eller radio S, det bara kan man märka talongerna. Och post-ironumret där? Äh, äh, det är alltså 467 37 16-9. Ja, då tar vi en gammal goding. Waterloo Sunset med Kinks. Ja, detta var Waterloo Sunset med Kinks. Ja, vi har ett antal minuter kvar på programmet ja, och eh... vi får nog ta och eh, snabba på lite recensionen av eh, respektive kapitel. Men eh, nästa kapitel är Björn Söders och eh, han är ju för de som inte känner till det, partisekreterare i riksstyrelsen som har en hel rad andra uppdrag också eh, fullmäktigemedlem och Helsingborg gruppledare i Region Skåne i eh, i kyrkomötet eh, Svenska kyrkan. Uh, och stiftfullmäktig uh, etc, et Det är ganska mycket han pysslar med. Hans kapitel heter Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Uh, och det låter ju som uh, uh, någon valaffisch nästan. Men uh, det är ju uh, en titel på en skrift av Per Albin Hansson faktiskt. Uh, från en gång i tiden. Uh, där uh, Per Albin försökte... Uh, berätta om sin syn på en sund nationalism, att det skulle inte vara punschverandernas nationalism utan någonting för hela folket så att det är det som sentens nummer två där svenskarna åt Sverige är innebörden av så att säga och det är kort sagt en hel del om hur han har sett på den organisatoriska utvecklingen inte minst Eh, sen har vi Anders Västegren som ju är den eh, mest veteranen faktiskt i den här 20-partnersamlingen. Eh, eh, han har varit medlem sedan 92 och eh, har suttit i kommunfullmäktige hör sedan 94 eh, och eh, därmed så har han ju rekord i att sitta i fullmäktige för SD också. Och eh, hans kapitel är intressant så tillvida att han är den enda egentligen som kan berätta om personliga erfarenheter från den här tiden eh, eh, 91-92 fram till 95 någonting. och det är en, en del där också. Då. Uh, så, att, så det är uh, personer som nämns som jag tror verkligen du eller jag har träffat P.O. Uh, sen så har vi Tonevik-Lander som är politiker i Åstorp och har tidigare varit engagerad i Framstegspartiet och samarbetade med Föbbpartiet valet 1998. Han var ordförandetag för Skånes väl den här valalliansen med olika småpartier i Skånen. Och har dessförinnan en bakgrund som socialdemokratisk politiker. Han var väl till och med i VPKR ett tag? Ja, det vill, jag minnas, det, det, det vill jag också minnas faktiskt. Så att, så han har prövat på lite varje och hittat rätt till sist kan man säga. Mm, mm. Och det är ju en person som är en känd profil i Skåne. Ja, det var ju väldigt positivt att han bestämde sig för att engagera sig. och Det är inte något långt kapitel men det är ändå givet att han skulle kunna vara en av dem som var tillfrågad i till den här boken. Sen har vi Janne Mild. Som inte är medlem i SD och dessutom är rätt så kritisk emellanåt så var han faktiskt också när han var med i SD. Men han är en arbetsmyra och en ständig kritiker av såväl samhället som nationella organisationer. Och har den politiska nästan till unika egenheten att han i alla lägen alltid säger precis vad han tycker. Uh, det är ju rätt intressant faktiskt. För han är det, ingen konformist. Han är så långt ifrån konformist som man kan komma faktiskt. Och, om du lyssnar på det här Jan, så får du ta det som en komplimang. Uh, sen så har vi uh, det här beryktade kapitlet med Funebo. Det är förvånansvärt snällt formulerat. Han är ju fruktansvärt rabiat på internet, inte minst uh, när det gäller att uh, klaga på SD. Vi lämnar honom, ja, tycker jag. Ska det... vi ta lite formalia? Precis. Vi ska bara säga att sista kapitlet då i boken är Rickard Jonshoffs och det handlar lite om hur han fick sparken från jobbet och allting sånt som, mm. som lärare. Boken kan rekommenderas hur som helst. Ja, absolut. Det är... Man får många... Vad är priset? 120 kronor. Okej, okay, ta lite formalia, Johan. Precis. De som vill... Uh, veta mer om partiet kan antingen beställa ett informationspaket uh, och det kan man göra från vår Stockholmstelefon. telefon uh, det är då 08 22 44 77 uh, eller så kan man gå in på vår hemsida på www.svärdemokraterna.se och uh, där hittar man ganska många olika sidor och uh, Olika underorganisationer inom partiet, ungdomsförbundet och de olika distrikten och kommunföreningarna och annat som det finns länkar till. Och också partiorganet SDK som uppdateras i stort sett varje dag med en massa intressanta nyheter om partiet Sverige och världen. Och... Eh, sedan så eh, kan man skriva till oss och det gör man på box 20085-104-60-Stockholm. Eh, eh, vi är alltid tacksamma för synpunkter och eh, uppslag till radion givetvis. Eh, Radio SD, alltså box 20085-104-60-Stockholm. Ja, då är det inte så mycket kvar av vår programtid och vi mm. avslutar Just det, vi hade väl tänkt att äh, lyssna då på bilden ni ser en stjärna med Sara Leander men äh, jag tänkte säga det att nästa gång äh, vi är i Eten, du och jag, Johan, så tänkte vi prata om det med filden. Jag vet att Staffan pratade om det äh, förra veckan men vi tänkte ta ett längre inslag om det med filden för det Intressant tema onödigen. Det är ett ständigt aktuellt Ämne mm. Okej, okay, vi avslutar för idag Med, vill ni se en stjärna Med Sara Leander mm. Tack för oss